Для усвідомлення останнього Марлі знадобилися би довгі роки і неймовірні зусилля, поки вона просто усвідомлювала, що ще просто не готова, глобально не готова. Всі її усвідомлення жили десь там собі попереду, проте невтомно нагадуючи про свою необхідність. Як би то не провтикати час... Запитала Марла, чи то в чи то в мосту, на який вони підіймалися, щоб перейти від зону на іншу жилу частину паро. Дерев'яний старий міст було збудовано у формі тунелю. При вході виведено яскраву мандалу, а з обох боків тріпотіли різнобарвні молитовні прапорці. Марла фотографувала, як вони повняться вітром, як живуть і дихають на них старовинні і завжди нові тексти буддійських звернень до Бога. Hot stone is a good stone в готелі, де в обов'язковому порядку мали жити Марла з Х'ялмаром, раніше відпочивали тільки королівські гості, а єдиним неподільним власником його був прем'єр-міністр. Тепер готелик називався Tiger's Нест» і мав дуже обмежену кількість кімнат, що радше скидалися на експонати виставки прикладного мистецтва, ніж на житлові апартаменти. Спершу Марла навіть боялася сісти на ліжко чи скинути шкарпетки на один із дивно тканих килимків кімнати. Відтак, на додачу до всього, в двері дуже вічливо постукали і служки в національному одязі, хоча вже було по шості, можна вдягати казна що, занесли до кімнати пляшки з гарячою водою і повкладали їх у ліжка, щоб нагріти постіль подорожнім. дорожньому У Марли все більше і більше відвисала щелепа, з огляду на різьблені і розписані балки на стелі, на роздяцьковані стіни, на дивовижні столики, стільчики та інші предмети інтер'єру. Дивно, думала Марла, з одного боку тут все так, ніби ти на іншій планеті, а з другого це все не викликає такого нестерпного і болячого відчуття чужинності, як, скажімо, острів Ява. Вже сказавши це, Марла збагнула, що думала вона в голос, і Х'ялмара це її спостереження вже встигло засмутити. Пробачу. Ні, Марло, це ти мене пробач. Я не хочу силою тримати тебе в ненависній Індонезії. Перестань, малий, ти не тримаєш мене силою. Я вже почала звикати. Я маю чим зайнятися там. Облиш, не втішай мене. Це нормально, щось тобі подобається, щось ні. Ти хочеш до Києва, я ж бачу. Я нікуди не хочу, сенсі, назавжди. «А що таке «завжди»?» «А що таке «ти» і «я»?» – засміялася Марла, збагнувши, що зараз вони цитують пісню Трікі. Х'ялмар посміхнувся і обійняв її. «Гаразд якось воно буде, час покаже. А зараз у нас на черзі ванна на гарячих каменях». «Це ще що таке? Типу сауна по Бутанському?» Ні, це, певно, ліпше. Думаю, фіни, що працюють в друку, ліпше почуваються, ніж фіни в Замбії. Тут уже все є, а там вони будують сауни самі. Дурдом. Марло прошиб піт від думки про збудовану 90-градусну парилку на тлі природної 50-градусної. Ні, все-таки добре, що наш проект у Південно-Східній Азії. Принаймні, там люди знають, що таке дощ. Я б не вижила без нього, як і без вітру. І як я без сауни. Х'ялмар поплескав себе по животі, добундючивши щоки, зображаючи з себе типового фіна. В двері знову постукали. Лазня готова. Марла зітхнула і загребла з ванною два величезних білих рушники. «Ну, ходім». Ідея ця не дуже її гріла, на вулиці було зимнувато, навіть у вовняному светрі. Лазною була невеличка дощата будівля, схожа на сарайчик в українському СМТ. Перед лазничкою було розкладено багаття, навколо нього розташувалося стрійко дорослих і один хлопчик-підліток. «Заходьте», – запрошував один із них, досить гарний юнак, котрий, як згодом виявилося, був менеджером готелю – на диво легким і на диво і Скажете, якщо вам буде зимно, ми принесемо ще каміння. А холодна вода там є, до в вразі чого. Ага, добре. Марла нарешті ступила до лазнички, всередині було темно. Лише кілька смолоскипів і відблиски вогнища з надвору освітлювали дві подоби дерев'яних ночів, наповнених водою. Нижню частину цих ванночок було перегороджено дощатою заставкою, так, аби розпечене на вогні каміння, викладене за нею, не попекло ступні того, хто купається. Вода була приємно теплою, вхід до лазнички завішено простирадлом, для скинутого одягу пропонувалося стільці, поряд із ковшиками для холодної води лежало мило. Ялмар роздягнувся і заліз у ванну. Я не буду, накопилилася марла, вони тут всі шоряться, я цицьками блимати буду.